Сила и живот Осми том Оздравяха И колкото се допряха, оздравяха От Матея 14 глава 36 стих И колкото се допряха, оздравяха Реалното в живота е това, което може да се докосне. В света има три вида докосване. Едното е докосване на сенките. Например, вие може да пипнете замръзналата вода и да се съставите понятия за нея, че е твърда, че е студена. Ще имате едно разбиране. Ще кажете, качествата на водата са твърдост и студенина. Но това не е нито свойство, нито качество на водата, а едно изключение, една случайност. Изключенията и случайностите са закони на разумни същества. Когато иска да се прояви някъде в света, всяко разумно същество ще произведе една случайност или едно изключение. По силата на логиката, някои от вас могат да попитат, защо трябва да бъде така? Ако не можете да отклоните слънчевия лъч от неговия прав път, вие не можете да го изследвате. Всяка сянка в живота е едно отклонение от неговия прав лъч. За да изследвате всяка мисъл, трябва да я е отклоните. Всяко чувство също. Сега не искам да се вплитате в тия нелогически разбирания, защото не само вие, но и целият съвременен културен свят има особени схващания и казва, защо Бог е направил света така. Но за да можеш да критикуваш един умен човек, трябва да бъдеш по-умен от него. Да го питаш, защо това е така, е едно нещо, а да го критикуваш друго. Ако си малко дете и питаш, защо това е така, е едно нещо. А да критикуваш? Друго. Ако питаш, защо е посъдено това цвете, то е едно. А да го критикуваш? Друго. Всички хора в съвременния свят са първокласни критици. Всички сте като Джон Ръскин, първокласния английски критик. Всеки от вас е недоволен. Питате, защо Господ създаде моята глава така? Седите и го критикувате, а не го запитвате. Аз ви питам от Негова страна. Какво ви е длъжен Господ? Казвате, Той не създаде. Вие се лъжете, Той не ви е създал. От само себе си съществувате. Вие без да го питате, без да ви даде позволение, сте си съградили една къща и казвате, защо Господ ми даде това място? Като изследвам аналите на природата, виждам, че до сега Бог никому нищо не е дал. Хората на сила са взели нещата. Сега ще възразите, но защо Господ, който е всесилен, позволява това нещо? Каква особена мярка имате за всесилието Божие? Мислите ли, че ако Господ удари този или онзи по главата, това е силата Божия? Това правят само безсилните хора. Да убиваш хората, да им щупиш краката, да им щупиш главите, да им изкълчиш умовете, това не е сила, нито наука. И силата Божия не седи в тия неща. Всички съвременни хора казват, че Господ е създал световете. Аз бих желал всички учени да създадат една теория, да обяснят, какво подразбират под създаване на светове? Нека определят какво означава думата създаване. Какво подразбират те под тази дума? Дали Бог създаде света или ние го създаваме в своите умове? И някои запитват: Ами Господ защо го е създал? Следователно, в нашите разсъждения трябва да има една нишка на разумност. Аз определям 4 или 5 важни положения в живота на човека. Казвам, настроението на човека е един ветропоказател. Когато някой има настроение, мисли, че е нещо голямо. Казвам, настроение има, а това настроение е само един ветропоказател, който се върти, показва откъде и вятърът. Някой казва, настроение имам днес и прави това или онова. Е, какво настроение има? Ветропоказател е той. Ту то на една, ту на друга страна се върти. И в такива хора има философия на настроението. Като се роди дете, майката казва: Моят философ, гениално е моето дете. Казвам: Твоето дете е с настроение. Той е един ветропоказател. Определя откъде идват ветровете. Ту-тук, ту-там. Сега второто положение. Казва някой. Но имам чувство. Чувството е един кладенец. Преобразувал си своята енергия от едно движение в друго. От ляво надясно. дясно. Превърнал си е в един извор, който извира от долу нагоре. Хубаво. Но с това още нищо не можеш да вложиш в живота на човека. Трето положение. Но аз съм човек, който мисли. Разбираш ли? Мисъл имам. Мисълта е една река, която тече. Какво от това? Четвърто положение. Но аз съм разумен човек. Казвам. Разумността е една градина насъдена с различни дървета. И за да видя дали си разумен, аз ще прегледам дърветата, които си поседил. Имат ли гасеници или нямат? Ако имат, не си от най-разумните хора. Ако вляза и намеря всичките дървета чисти, да нямат гасеници, ще кажа Ти си един разумен човек. Пето положение Някой казва... В мен има принципи, аз съм човек на принципите. Казвам, принципът е школа на живота. Следователно, като съедините вашият ветропоказател, вашият извор, вашата река, вашата градина и вашата школа, като съедините всичките тези методи в едно, ще се домогнете до уния божествени начала на нещата, до едно по-правилно разбиране. Казва евангелистът, и колкото се допряха до него, оздравяха. Някои подразбират физическото, но не е физическото, което мъчи хората в света. Всички физически болести са резултат на духовните състояния в човека. Всякога боледуват не слабите хора, а силните. Например, някои учени философи казват «Ти от глад ще умреш». Има ли някаква философия в това, че от глад ще умреш? То е 50 на 100, вярно. Аз ще ви кажа, че повечето богати хора умират от преяждане, а при суромасите 25 на 100 Умират от глад. Кое е по-страшно? Не гладът е страшното. Той е един велик принцип, една велика сила, която потиква хората към култура. Гладът е научил хората да мислят, а прияждането ги е потиквало към ленност. Гладът е една велика добродетел. Следователно, нас ни е страх от глад и... Поглъщаме пресетата. Казват, онова там, да го приемам тук, в коремчето си, да ми е пълничко. Наука било това. Аз съм наблюдавал още в турско време какво правят през зимата с конете. Ще кажете, много далечни времена. Турските паши имаха хубави коне. Хранени се чемик, атове ги наричаха. Като изкарваха един такъв ад, като започне той да скача, да играе, обръща вниманието на всички. Охранени не бяха. А гледам, някой селенин изкарал един мършев кон, едва върви. Казвам, този е философ. Сега всички хора, които не са отхранени, ние наричаме философи. Защо? Защото върви замислен. Няма ритане, няма скачане, няма нищо. Той е човек с дълбока мисъл. Не, не е там причината. Казват, дълбока мисъл има в него. Никаква дълбока мисъл, но зобчец му липсва, храна няма той. А за другия казват, млад е за затова скача. Не Зубчица е ял цял месец, докато излезе навън. Питам. При такова разбиране на живота, до каква истина може да се домогнем? До никаква. За да можем да оздравеем, ние трябва да се докоснем до истината, до нейната дреха, и които се допряха, оздравяха. От какво оздравяха? от всички свои недъзи. Някои казват, да изнесем истината. Питам, в какво седи истината? Хубаво, аз съм съгласен да изнесем истината. Писанието казва, истината ще ви направи свободни. Всички вестници казват, да изнесем тази истина. Ако действително изнасеме истината, то според писанието тази истина трябва да ни направи свободни. От 50 години насам вестниците все истината изнасят, но България още не е свободна и освен, че не е свободна, още повече се оплета. Питам. Как мислите? Ако сравните положението на България преди 50 години и сегашното и положение, кое е по-добро? Едно време Българите казваха, слушайте, това е Турчин, не му вярвайте, той не е християнин, той ще те коли, ще те изтезава. Значи в ума си имат една мисъл, че еди кой си бил Турчин, че коли, беси, изтезава. Някога това е било правото учение. Хубаво. Дойдоха българите да управляват. Оправдаха ли се думите им, че турченът изтезава? Не се оправдаха. Казвам, турците още не са излезли от България. И в моите очи мога да определя защо. Всичките измрели в България турци, които не са се природили, навлязоха в българите. Българенът отвън не българен, а отвътре турчен. Духът му е турски. Между турците е имало едно предание, според което правоверните трябвало да бъдат спасявани по особен начин. За тази ц... грешка. За тази цел били определени 70 000 камили, които да пренасят мъртвите от християнските гробища в турските и обратно. Понеже в турските гробища погребвали заедно и неверните, и правоверните мухамедани, вечер. Ангелите ходили да пренасят скамилите се неверните мухамедани от турските гробища в християнските и така освобождавали правоверните от неверните. На съвременните хора трябва правилна философия, правилни разбирания. Съвременният свят се нуждае от едни правилни разбирания за происхода на човешката душа. За проявлението на човешкия дух, за човешката мисъл, за човешкото сърце, за човешката воля. Трябва ни една наука, до която като се домогнем, да имаме известни резултати. В какво си дете? Когато човек се докосне до известни живи природни сили, в него самия, в каквото и идея направление става един... Вътрешен преврат. Виждате, че колкото и да е група един човек, щом в сърцето му се яви и най-малката любов, забелязва се едно малко смекчаване на обходата в отношенията му. Забележете. Едно младо момиче обича да отговаря на майка си. Ходи рошево не измито. Майка му му дава уроци, но то не я слуша. Но като излезе на улицата и види някой млад момък, влюбва се и току виж, цял ден се оглежда в огледалото. Започват да й се смеят. Не. Тя се е докоснала до реалността, до нещо съществено. След като се допре до реалността, майка и баща й започват. Остави го ти него, с него няма да харосаш. И я отдалечават от него. Не я отдалечавайте. И действително, няма човек, който като се отдели от любовта, да е прокопсал. Докато философът мисли с любов, докато философът разпространява своето учение с любов, до тогава неговото учение е мощно. Докато ученият разпространява своето учение с любов, то е мощно. Докато военният или техникът разпространяват своето учение с любов, той е идей, но в него има смисъл. Този офицер може 20 пъти да извади своят нож, но няма да убие никого. Той може да обезоръжи на приятеля си, но в последния момент, ще каже, достатъчно е толкова. Сега хората казват, ние трябва да бъдем меки, добри, но в какво седи тази добрина? Срещам двама ученици на улицата, 14-15 годишни. Хванали се и се бият. Казвам им: Вие сте братчета, не се бийте. Не обръщат внимание. Няма да се намеса да ударя едното или другото. Не. Аз съм силен човек. Хващам двамата за краката, държа ги изправени като свещи и казвам: Ще се примирите ли или не? Ще се примирим. Казвам: Слушайте, това е моето учение. Ако е за налагане, мога да ви наложа по-хубаво, отколкото си мислите. Сложи ги на земята. Те се гледат. Няма да се биете, разбирате ли? Вие двамата сте братчета. Хайде да си вървите. Карате се за две ябълки. Едната е по-голяма, другата е по-малка. Аз ще ви дам начин да се справите. Ще разрежете тези две ябълки на по две. И единият, който има по-малка ябълка, ще даде едната половина от своята на другия. И вторият, който има по-малката ябълка, ще разреже на две и ще даде едната половина на братчето си. Така ще се уреди въпросът. Не е работата да мине едната ябълка от единия в другия. Не. Тя трябва да се разреже. Сега мнозина, като ме слушат, ще кажат, тази работа е лесна не е лесна. Аз бих желал това учение да се приложи във всички домове и да имате едно разположение като на светия. Ще кажете, може ли човек да бъде светия? Светията е човек, който всякога ходи с запалена свещ. Той не ходи в тъмнина. Ще ви преведа една аналогия. По-добре е вечер да ходиш с на свещ, отколкото с електрическа лампа от хиляда свещи. Ще кажете, е сега това разсъждение ли е? Ако си взел тази електрическа лампа само за един час, а аз имам една своя на свещ, питам, кое е за предпочитане в дългия път? Да имаме тази лампа за един час или моята на свещ? Електрическата лампа ще ми я вземат след един час, а малката свещ ще имам за всякога и ще осветявам пътя си. Сега мнозина от вас искат да имат един голям ум, за да осветляват света. Такъв гениален ум се взима под найем само за един час. Геният не е собственик. Той е една лампа, една временна проява. И много хора, които са били гениални в младостта си, на старини нямат никаква гениалност. Силните в младините си на старини стават за посмешище. Питам, къде е силата на този човек, който по-рано е вдигал големи тежести, до 200 кг, а после на старини може да вдигне едва 10? Питам, къде е мощната сила на този великан? Сега, съвременните хора мислят, че това, което имат, това, което притежават, е тяхно завинаги. Колкото един богат банкер може да притежава завинаги своите пари, толкова и един гениален или един учен може да запази своя талант или знание, толкова и старият може да запази своята сила. Съотношението е едно и също. Временно се дават тия неща. Те още не са наша собственост. Сега да направя едно малко сравнение. Да допуснем, че със свой печат аз си напечатам 100 000 лева и ги сложа в касата си. Казвам, аз имам 100 000 лева. Питам, какво представляват те? Това число има ли смисъл само по себе си? Той е мъртво. Колко може да струват тия 100 хиляди лева? Може да ги претеглите. Колко струват? Къде е тяхната сила? Аз мога да увелича тяхната сила, ако ги превърна в злато или в сребро. Питам. Силата на тези книжки и на златото еднаква ли е? Следователно, ние боравим понякога с числа на които не знаем стоеността. Числото е дно. Единицата е динамична сила. Така вярват кабалистите. Когато единицата има зад себе си една реалност, не един книжен лев, а един златен, с този златен лев ти можеш да свършиш много работа. Това е една сила. И тази сила... Ние можем да оживим. Някой има един книжен лев в касата си, друг има един златен, а аз имам един добър приятел. Питам, къде е силата? Това са все единици. Можете ли да определите математически в какво седи тяхното съотношение? Питам, като ги преобразувате? Къде е силата? В книжния лев, в златния или в човека? В човека. Най-после казваме, да имаме един приятел. Хубаво. Какво ще е, ако имаш за приятел един ангел? Някой казва, да имаш за приятел един цар. Друг казва, аз имам за приятел архангел Михаил. Имам за приятел Исус Христос. Трети казва, да имам за приятел Бога. Това са все единици. Това са все имания. Е, щом започнем от човека и дойдем до Архангел Михаил, до Исуса Христа, до Бога, това са велики сили в света, с които трябва да имаме връзка. Не е достатъчно само да кажеш аз познавам Христа, но и как го познаваш? Всички имате една вътрешна опитност, но бих желал да ми кажете лично с Христос. Разговаряли ли сте? Може да кажете на сън. А, не, не. Не на сън. Това не е разговор. Аз мога да се явя на сън, на когото и да е. И вашите приятели също могат да ви се явят. Но това... Не е една реалност на нещата. На сън е едно, а реалното е друго. Колко пъти през живота ви се е явявал Христос в дома ви и сте разговаряли с Него? И не е само да разговаряте, но да разберете дълбокия смисъл на Неговото учение. Как мислите? Ако дойде Христос, какво ще говори днес? Той ще говори за целокупния живот... Ще говоря за нашите отношения към Бога, а отношенията към Бога са отношения към целия космос, към всички същества. Това е въпросът, който веднага разрешава всички отношения. И днес, в сегашното си положение, когато искате да се запознаете с Христа, когато искате да се запознаете с някой велик човек, това не е толкова от желание да се домогнете до знанието, което той има, а от това, че във вашето подсъзнание има скрито щеславие. Да кажете, аз се познавам с Христа, а хората да кажат, че сте нещо, да ви отдадат едно външно уважение. Това е скрито щеславие и вие сте на кривия път. Някой казва, аз съм православен. Че какво е това? Това е външната страна на вашето щеславие. Ама аз съм християнин. Че какво е това? Хубаво. Християнин си. Но проявил ли си Христовата любов? Не. Добре. Ти си православен. Но проявил ли си своето православие? Не. Аз съм човек. Чудни са хората, като се слагат разни имена. Хубаво, щом казваш, че си човек, трябва да проявиш това нещо. Знаете ли какво значи човещина? Тя включва в себе си всички благородни качества. И всички, които се докоснаха до него, оздравяха. Сега, като ви говоря така, във вас може да се произведе една реакция, едно търкане. Може да кажете, нема сме толкова невежи, нема сме толкова лоши хора. Как ще докажем, че сме добри? Доброто, без лошото, математически не може да се докаже. Злото е едно отклонение. Той е едно от най-силните доказателства, че съществува доброто. Това е доказано по законите на висшата математика. И човек, който никога не е опитал злото, не може да приложи доброто в света. Доброто, неговата вътрешна сила, можеш да познаеш само тогава, когато то има известно отклонение. Сега, например... Вие заставате и казвате: Защо да се измени моето настроение? Казвам: Имаме четири годишни времена. Имаме четири главни ветрове, които духат. Тези ветрове имат ли смисъл? И имат, разбира се. Като се срещнат едно топло и едно студено течение, образуват се условия за дъжд. Питам: Ако тия течения, не се срещнат. Ще има ли условия да се образува дъжд? Няма да има дъжд. Ако духа само студени ветрове, дъжд няма да има. И ако духат само топли ветрове, дъжд няма да има. Вие питате. Защо животът да е само страдания? Той е само северен вятър. Някои казват... Любовта на момата била толкова силна, че изгорила сърцето на момъка. Е, хубаво! Трябват две различни течения, за да се образува дъжд. А дъждът е носител на новото учение. Той е, който разнася тези семенца. В същите противоречия има и в светлината. Във всеки момент на светлината се посрещат две течения. Така става и при тъмнината. Едно тъмно течение се среща с едно светло. Тъмното течение е студеният вятър. Където се срещнат тъмнината с светлината, там започва новият живот. Следователно, между една голяма радост и една голяма скръп се заражда един велик божествен живот. Тогава в тия промени на състоянията има философия. Всички християни в първите времена са разбирали това учение. А сега всички искат да бъдат весели, никой не иска да бъде тъжен. И прави са, половината живот е в скръп, половината е в радост, но те трябва да се съединят. Ако вие изолирате скръпта от радостта, ще създадете най-голямата отрова и ако изолирате радостта от скръпта, ще създадете най-голямата безмислица в самия живот. Следователно, радостта и скръпта ще съедините заедно. Така, както се проявяват на земята, това са две противоположни течения. Когато дойдем в съприкосновение с тях, ние ще се докоснем до онзи, който може да ни оздрави. Новото, божественото учение е необходимо за всички съсловия. То е необходимо и за младите и за старите. Сега хората казват, че религията е необходима само за старите, че духовният свет е необходим само за старите, а не за младите. Аз правя следното възражение. Светлината. За кого е? За младите дървета или за старите? Младите дървета се нуждаят от по-голяма светлина, отколкото старите. Следователно, младите хора се нуждаят повече от духовен живот, отколкото старите. Някой казва, аз съм стар. Стари млад, това е друго заблуждение. В какво седи староста? Тя е едно топло течение. Младостта е едно студено течение. Старият човек е разумен. Той е топъл. В младият човек няма тази разумност. И всички казват, че младите хора са все глупави. Казват, млад е, но като устарее ще му дойде ума в главата. Каква философия има в това? На мен ми е чудно. Може ли един момък, който не е разумен на младини, да стане разумен на старини? Това е невъзможно. Разумността си е всякога разумност. И един момък трябва да бъде разумен на младини, за да бъде разумен на старини. А сега някои подържат това учение. Тия сега не се обичат, но като се оженят, ще се обикнат, ще дойде любовта. Това е една измама. Ти, за да намериш реалността, трябва да се докоснеш до нея, да сложиш пръста си в нея. И когато дойде един от учениците на Христа, казва му, аз не вярвам, а Христос му казва, ела, служи си пръста тук, в тази рана, и опитай тази реалност. Блажен, който не види и не опита, но повярва. Днес думите Христови са малко изопачени. Някои искат да ни убедят че и без да видим Христос, пак можем да бъдем истински християни. Не, не, това е лъжливо учение. Аз поддържам друго. От човек, който не може да види Христа, нищо не може да стане. Някои казват, вяра трябва. Не, не, това е глупава вяра. Човек трябва да види. Но не такова виждане, да видиш от любопитство, да видиш само. Това не е виждане. Под виждане, аз подразбирам да видиш своя приятел. Сърцето ти трябва да затрепти, когато видиш своя приятел. Умът ти трябва да светне, когато видиш лицето на своя приятел. И не само да го видиш, но има ред въпроси, по които ще се разговаряш с него. Обикновените хора не могат да ти бъдат приятели, само умните могат. Приятел може да ти бъде само разумният човек. Разумността е качество на един светия, а приятелството е качество само на един разумен човек. Приятелство ли е това, когато един човек не може да ти помогне в нужда? Аз читам за приятел този, който може да раздели своя залък с теб. Казват някои. Ние имаме едно и също учение. Питам. Ти... Можеш ли да разделиш своя залък с мен? Ако дойда в твоята къща, като твой приятел, и те морализирам да разделиш с мен къщата си, това приятелство ли е? Не. Аз ще кажа, радвам се за тази къща, която имаш, и в душата си зная, без никакво съмнение, че това, което имаш, си готов наполовина да разделиш с мен. Аз знае, че от това, което моят приятел има, е готов половината да жертва за мен. И от това, което аз имам, съм готов половината да жертвам за него. И сега вие мислите, че сте млади. Ще ми извините. Няма да считате това обида, но ще ви кажа. Вие, старите хора на топлината и вие, младите хора на студа. Защо сте изпратени в света? Старите, като задухат от юг и младите, като задухат от север, какво ще направите, като се срещнете? Дъжд ще дойде, а като дойде този дъжд, всичко онова отдолу ще поникне. И сега всички имат желание да християнизират младото поколение, да го въведат в църквите. Аз бих желал хората първо да определят какво нещо е църквата. Всички съвременни богословски определения за църквата са криви. Във всички църкви определението за Христа е криво. Вярването за Христа е криво. Аз им казвам право в очите. Криво е. Не, че няма истина там. Има истина. Но казвам, Бог не е Бог на мъртвите, но на живите. Бог не е Бог на заблужденията. И ако днес Христос се изволява в църквите, не мислете, че Той седи там заради поповите и владиците. Не. Той седи там заради някои бедни, прости, невежи. За тях Той се изволява. Те са предали своето сърце на Господа и заради тях Той седи. А свещениците какво правят? Господи благослови и подлагат ръката си. И в Англия, и в Америка, и в България, навсякъде е така. Каква е тази религия? Аз като казвам долу парите, защо говоря това? То е само за свещениците. Търговците имат право. На пазара има място за пари. Но в църквите никакви пари. Казват... Това е опасно учение, ето един опасен човек. Не. Вие извратихте Словото Божие и продавате Словото Божие за пари. Не. Няма да го продавате. В църквата никакви пари. И ако сте благородни хора, трябва да ми благодарите, че ви казвам истината в очите. Не само, че ви казвам тази истина, но живее в нея и може да се живее с нея. Някои успорват думите ми и казват... Този е свещеник, деца има, жена има. Как ще може без пари? Хубаво. Не успорвам това. Нека бъде тай. Но на владиката, който няма нито жена, нито деца, защо са му пари? На свещениците нека дават, но на владиците има и друго, друго, друго, друго нещо има. Аз не говоря само за българските свещеници. Говоря за всички. Има друго, което е залегнало в сърцето на хората, и те не искат да изкажат истината. Това, как разботят свещениците, с пари или без пари, не ми влиза в работата. В моята работа не влиза, но в Божията влиза. Ако защитавах своя интерес, ях да говоря по друг начин. Но аз защитавам една велика божествена истина, за това излагам своята чест. Ще каже някой, той е глупав човек. Не, не съм глупав човек. Ще кажете, той се хвали. Онзи, който се хвали, той не пали, а аз паля. Някой още не са виждали. Не знаят какво мога да произведа с ръката си. Някой ще каже, какво може да направи? Като проточа тази ръка, като хвана природата, като проточа и другата си ръка, нищо няма да остане. Да не мислите, че нищо не мога да направя. Има един Господ, с когото ние боравим. Ще кажа, Господи, покажи на тия хора, че само ти си Господ. Сега покажи, че няма друга сила, освен твоята. Не, не е сила това да убиваме хората. Не е тази задачата на света. Казвам, ако един ден проточа своята ръка, това ще бъде ръката на любовта, която да свърже тия хора и ще кажа Ето, този е правия път във вашия живот, а пътят, по който сега вървите, е кривият. Сега първо трябва да се освободим от заблужденията, но доброволно. Аз не мога да уверявам хората, да им казвам, кое е право и кое не. Някой път те критикуват божественото и казват, какво може да направи той. Това е глупав въпрос. Я ми кажете, кой човек досега е направил нещо в света? Всички хора не са ли оставили своите кости в гробищата? И след като умре някой, тогава ще го повдигнат и ще започнат да разпространяват учението му. Така и сега казват. Христос умрял. Аз в умрели хора не вярвам. В умрели Христос не вярвам. Аз вярвам в живите хора. В хората на любовта вярвам. Но, че преди 2000 години някой живял и умрял, аз в него не вярвам. В умрял човек не вярвам. Защо? Ще им кажа. Бог не е Бог на мъртвите, но на живите. И в него всички живеем. Ще умрем, казват. Не, друго нещо се разбира под думата смърт. Ще умрем, защото грешим. А трябва да дойдем в съприкосновение с онази велика истина, с Божията любов, за да оживеем. И когато дойде истинското оживяване, ние ще се разберем. Когато ви срещна и погледна в лицето... Ще прочета какъв е вашият живот, не вашите слабости. Моята душа вижда вашите нужди. Ще разбера, че моят приятел се нуждае от лек. Ще видя, че животът му е малко тежък, че страда и ще му кажа. Приятелю, две думи ще ти кажа. Ти ще си вземеш с три пръста малко цвят от пелин. Ще го сложиш в едно джезве. Ще го държиш 5 минути да кипне. Всеки ден в продължение на 10 дни ще пиеш по една чашка пелин и положението ти, 75%, ще се подобри. Няма да му казвам да изяде след това една бочка захар. Не. Захарта, освен че няма да помогне, ще влуши положението му. Пелин. Пелин ще му дам. И ако някой ми дойде на гости, тогава ще му дам една лъжичка сладко. И то пак е економично. Днешните хора минават економично. Намерили са това изкуство, да черпят с по една малка лъжичка сладко и минават ефетино. Почерпят го и хайде да си върви. Един американски месионер отишъл на гост в едно българско семейство, където му поднесли една фока сладко. Взел една лъжичка... Момичето седи, а той, лъжица след лъжица, изял всичката фока. ока. След това казали, много яде този американец. Едно време българите правиха много хубаво, а не както сега с една лъжица сладко. Когато и дойдеш на гости, те нагостяваха хубаво. Аз не съм за лъжичката сладко, грешка. Аз не съм за лъжичката сладко. Някои не се задоволяват само с една лъжичка и не ходят на гости. Други се сърдят, че не им отиват на именния ден. Ще ви идват гости, но ще им опечете една хубава кокошка, или от тези хубавите скумбрийки, или един голям куркой, напълнен с това онова. Казва, виж, такива работи ям аз, друго яче не идвам. Аз харесвам това когато ви дойде някой гост, да го гостите добре. Слушайте, когато дойде ваш приятел, не се скъпете, не минавайте само с вашето сладко. Сега пък се научили иначе. Казват, може и без бомбонче. Изпрати си картичката и свършена работа. Дойде именния ден, изпрати си картичката, където трябва голяма чест направил. Имен ден с една картичка. Е, честит имен ден. Не, приятелю, де е така. Навсякъде ударихме само с картички. Отиваме при Христа, пак с картички. Казвам, Христос отворил сега по рождество Христово чувала и се чуди какво да прави с тези картички. И чудното е, че всички тези хора седят на един ум. И мислят, че са правоверни и че са хората, които ще внесат новата култура в света. Казвам, за две години, защо не внесохте тази култура? Ама Христос ще дойде. Ще дойде, но не по този начин, както вие го очаквате. Не смея да ви кажа по какъв начин ще дойде Христос. Когато дойде в света, всички ледове ще се ступят, сняг няма да остане и вода в реките няма да остане, а ще се превърне в пара. Ще има такава пара, такова горене, всички води, всичко ще се превърне в огън и всички хора ще се ступят. Е, като се ступят, какво ще остане от тях? Сега хората мислят, че само при това състояние може да се живее. Само след може да се живее. Че само ледът е нещо реално. А като се ступи, като изчезне, какво дава? Превръща се в вода, а тя в пари. А парата? Тя създава едно движение. Следователно, всички наши качества всички наши разбирания трябва съвършенно да се стопят. Първото нещо, което е необходимо сега на хората, е общо доверие. Какво липсва на тия свещенници? Чудни са сегашните хора в България. Страх ги е от мен. Имат право да се страхуват, но аз казвам, трябва да ви е страх само от Бога. Какво има да се плашите от мен? А знае, защо съм опасен. Светлината при известни условия в живота е опасна. Те казват, че новото учение ще намали авторитета на владиците и поповете. А когато поповете и владиците се бият скадилниците, авторитетът им не намалява ли? Те имаха едно събрание тук, в София, в което техния език не беше и благовиден както подобава за народно събрание. Питам, кой е крив тогава? Един свещеник със своя живот трябва да бъде образец. Тези двама или трима свещеници не могат ли да служат заедно на Христа? Един българин ми разказваше следния случай, станал в Добружа. В една българска църква една неделя служили българския поп, а другата неделя румънски а някои път в една и съща неделя ту на български, ту на румънски се чете. И на български служиха, и на румънски. Казвам, много хубаво. И на румънски се служи, на Бога, и на български се служи, на Бога. И хората казват Амин. И всички, които се допряха до него, оздравяха. На всички съвременни хора, на всички съвременни философи, на всички учени, на всички държавници, владици и попове им трябва в най-добрия смисъл да се допрът до истината. Те са носители на светлината и Господ ги чака. Това не значи, че другите са против светлината, но единствените, които спъват за сега културата, са учените, религиозните хора и то техните владици – те са, които спират идването на царството Божие. Господ пита Христа, станаха ли хората? Христос казва, не са господи. Спят още. И ако дойде сега Христос и повика един съвременен български владика да му рапортува, какво ще му рапортува? Христос ще го попита, как отива моето паство? Какво ще му каже той? Помнете, че всички ще бъдат съдени според своите дела. И ако аз замлъкна, в света ще дойде нещо много страшно. Когато казвам аз, подразбирам, когато умните хора млъкнат, когато поетите престанат да пишат своята поезия, когато певците престанат да пеят, това е един от най-страшните моменти, които човечеството може да преживее. Докато умните хора говорят, докато поетите пишат, докато певците пеят, докато добрите хора изказват свободно своята мисъл, човечеството е на правия път в развитието на своята мисъл и има Божието благословение. Сега някой казва, аз искам да се изпълни сърцето ми с любов. Е, хубаво. Левият ти крак е щупен и като се изпълни сърцето ти с любов, ще те боли повече. Ами да ми направи превръзки? Не. Като дойде любовта, превръзки няма да има. Ще има ядене и пиене. Любовта седи в разходки, в ядене, в пиене и в обличене. Това ще бъде любовта. Да се обличаш в правия смисъл на думата е велико нещо. Да се нахраниш да направиш една разходка в широкия Божи свят, в тази светлина, това е велико нещо. И сега казват, ние не можем да разберем тази истина. Няма да я разберете, ръката ви е щукана. Ще намерите най видния хирург да я направи, да я заздрави. Имате някоя малка раничка в стомаха или където и е да е, ще излекувате. Всички недъзи във вас трябва да изчезнат веднъж завинаги, а сега окото ви боли, охото ви боли. В света сега проповядват едно учение, че човек като устарее, ще оглушее, ще ослепее, ще се парализират способностите му. Това не е учение на духовния свят. Учението, което ние проповядваме, което Христос е проповядвал... Не е учение на устаряване, а учение на вечно подмладяване. Исаия преди хиляди години е казал, на онези, които очакват Господа, силата ще се възобнови. И Христос на много места е казал: Ако не се родите отново, от дух и вода, няма да влезете в Царството Божие. И Той е подразбирал същия закон. Всеки ден човек трябва да се възражда в себе си, не веднъж, а постоянно да се възражда. И Павел е казал на едно място — да се обновявате в ума си. Като се докоснем до тази велика истина, ние ще приемем любовта. Не трябва да бъдем в горите, не трябва да бъдем и в църквите. Аз не говоря против горите, не говоря против църквата. Църквата... Оподобявам на една хубава, божествена жена. Тя е общение на живи души, в които Христос живее. Те съставляват едно цяло в себе си. Тази Христова църква не седи в тия църкви, които ние имаме. Тя не седи в този салон, в който сме сега, но седи в душите на живите членове на тази църква, не само на тази църква тук, но и на всички църкви по целия свят. Тя свързва всички разумни души, в които живее Христос. Тия хора образуват едно тяло, а Христос е глава на това тяло във великия божествен живот. И ако вие сте вътре в това Христово тяло, мислите ли, че Христос ще ви остави гладни? Ако сте в Христовото тяло, мислите ли, че Христос ще ви остави да бъдете невежи? Ако сте в Христовото тяло, мислите ли, че вие ще бъдете чужди за другите хора? Казвате, отворих сърцето си, но не ме разбират. Не ви разбират, но и вие не разбирате. Ако сте в това Христово тяло, мислите ли, че вашето сърце ще бъде празно? Не. И всички, които се докоснаха до него, оздравяха. Така като ви говоря, забелязвам, че във вас се явява едно малко напрежение. Щитате като, че ли ви морализирам? Не. Аз ви казвам, че има една вътрешна наука, която ни посочва правилните отношения в живота. Всеки човек трябва да живее. То е важното. И животът на всеки от вас трябва да се изрази в най-правилната форма, по най-правилния начин, да има същинското съдържание в себе си. Това е необходимо. И в църквата трябва да се създадат тия условия, при които всяка душа да се прояви. Аз желая, като се събирате, да научите какви трябва да бъдат вашите отношения с право външния свят. Какви трябва да бъдат вашите отношения с прямо живата природа? Някой път се оплаквате, казвате, всички хора отвън са лоши. Не, не е право. Вие изпадете в една крайност. Тези хора отвън не са по-лоши от хората вътре. Общо взето, принципно, има хора светски, които са в църквата, но които като вас разрешават един принципен въпрос. Колко такива хора има. Те, макар че не са тук, между нас, а в църквата, като ги срещнеш, разбираш се с тях, виждаш, че в тях има нещо, което те привлича. Не трябва да поставяме такива рамки. Да мислим, че само хората, които са събрани тук, в това общество, са правоверни. Хубаво е да сме събрани в едно общество, но всеки човек... Дали е великан или е слаб, дали е англичанин, китаец или японец, всеки има известни качества, които го свързват с другите хора. Питам, колко от вас бихте издържали, ако Христос ви се яви днес, такъв, какъвто е, а не какъвто бе преди 2000 години? Сега е много променен. Преди 2000 години беше физически доста слаб като му натовариха един кръст, не можа да го изнесе на голгота, а трябваше други да му помагат. Но днес е толкова силен, че и да опитат да го разкнат, не ще могат. Няма да намерят такова голямо дърво, на което да го разкнат. Тоест, ако всички хора биха се събрали да му приготвят кръст, трябваше да употребят грамадни суми, да ангажират работници и да изразходват хиляди години, докато го изковат. А до тогава от небето ще дойде сила, която ще помете света. Много е силен днес Христос. Няма кой да го закове. При това днес няма такива гвозди, с които да го приковат. Той е придобил изкуството, като каже пуф-пуф тия гвозди, с които са го заковали да се стопяват. И десет пъти да го куват днес, все ще се разковава. И действително, днес Христа не могат да заковат. И за това казват, оставете го. И всички от вас, които се докоснат до тази истина, никой не може да закове. Вие сте слаби. Защо? Казвате. Ами аз не съм ли християнин? Ако сте християни, няма да мислите, че сте нещо отделно от Христа. Ще мислите тъй, както Христос мисли. И той ще мисли тъй, както вие мислите. Христос е много деликатен, в него има една благородна черта, че той мисли, както хората мислят, но иска и вие да мислите тъй, както той мисли. Като срещне някого, и най-простия, и най-бедния, ще намери случай да му услужи, да му каже нещо и ще се замине без да каже «Аз съм Христос» и като го запиташ кой си ти, не казва, ще каже «Пътник». Една благородна черта е, че той никога не рекламира, не казва – това и това направих. И всички, които се докоснаха до него, оздравяха. Сега имам едно намерение. Хайде да не го казвам, че ще ви изплаши. Аз съм сложил коритото отдолу. Сложил съм и малко житце и държа една малка си джимка, но вие не ме виждате. Някои от вас отиват към коритото, и щом поискат да влязат, похлупени са отдолу. Първоначално се радвате, а аз и казвам, дали ще дойдат, дали няма да дойдат. И като дойдете до дупката, хвана ви с седжимката и хоп в коритото. Виждате колко съм искрен. Аз ви плаша сега. Казвам, не влизайте под коритото. Ще потегля, вие казвате. А, ще потеглиш, ще потегля, само че между моето корито и онова, с което малките деца ловят птичките, има громадна разлика. Ако се хванете в моето корето, ще преминете океана. Ако се хванете за това на децата, ще опитате горещата тенджера. И всички, които се докоснаха до него, оздравяха. Великото вътре в живота е да познаем без никакво съмнение Бога като една разумна любов. Никога да не критикуваме Бога и Неговите постъпки. Защо е направил така света? Трябва да изучаваме живота и да знаем, че в онова, което Бог е направил, няма никаква задна цел, никаква задна мисъл. В Бога има само една цел. Той иска всички същества да бъдат щастливи, да знаят смисъла на любовта, на омразата, на радостта, на скърбите, на доброто и на злото. И като знаят всички тези контрасти, да разберат, че всичко е дадено за разумния човек. Това е съобразно стиха, който казва Всичко действа за добро на онези, които любят Господа. Трябва да знаете, че всички сили, които растат върху вас, работят за добро. Ако вие имате божествената любов, ще можете да измените тези сили, да работят за вашето повдигане. Ако не ви мразят хората, нищо няма да стане от вас, няма да се повдигнете. Я ми кажете, кой светия в България не е бил гонен? Я ми кажете, кой праведник появил се между някой народ не е бил гонен? Как ще обясните това гонение? Защо е било? И сега тук, в България, искат да ни обявят едно гонение против нас. Но няма смисъл. Кого ще гонят? Това са християнски народи. Те вярват в Христа и ние вярваме в Христа. Да вярваме в различни неща, разбирам. Лесен е въпросът. Ще повикаме Христа и ще го попитаме. Сега ти кажи, кой от нас е християнин? Нищо повече. И каквото каже Христос, аз съм съгласен. Думата му на две няма да направим. Ще повикаме Христа. Ще кажете, ама Той е на небето. Той ще дойде и ще каже, мир, какво спорите? Кой е правоверен? И казва Христос. Всеки, който люби Бога с всичкото си сърце, с всичкия си ум, с всичката си душа, с всичката си сила и всеки, който люби ближния си като себе си, той е на правата страна. Казва се, който люби Господа с всичкото си сърце. Какви са плодовете на сърцето? Какво ще даде този човек? Който люби Господа с всичкия си ум. Какви са плодовете на ума? Който люби Бога с всичката си душа. Какви са плодовете на душата? Който люби Бога с всичката си сила. Какви са плодовете на силата? И най-после. У които любят ближния си, какви са плодовете на тази любов? Всичко това се определя на думи точно, но трябва да се определя и на дела. И тъй, казвам, ако между мен и вас се заруди един спор, лесно ще го разрешим, ще повикаме Христа. И които се допряха до Него, оздравяха. И сега аз желая вие да имате тази опитност, да се свържете с тази реалност, да се домогнете до нея. Няма по-хубаво, по-красиво нещо в живота от онзи велик ден, в който човек ще почувства, че е във връзка с великото, реалното, което носи живот в себе си. Един ден, когато дойдете във връзка с Христа, с тази велика любов, като се домогнете до Него, ще почувствате това не само за един миг. Аз никога не говоря за изгубената любов. Това не е любов. Говоря за любов, която никога не се губи. Пак ще сложите пръста си там. Понякога търсиш ключа да запалиш електричеството. Ходиш, луташ се, не можеш да го намериш. Ключът не се е изгубил. Той не е променил мястото си. Пак ще светне. Колкото и пъти да слагаш ръката си в Христовата рана, той ще ти каже. Ела и виж... Не бъди неверен, но верен. Не бъди като онзи, който казва, не струва да люби човек. Онзи, който люби, не обича да говори за любовта. Говориш ли за нея, това не е любов. Тихите води са дълбоките. Шумните води са плитките води в живота. И тъй... Оставям ви единственото в света, да се домогнете до Христос, да се докоснете до Христос и да получите това оздравяване. Това ще ви направи членове на църквата. 13 януари 1924 година София